Minta ulas hadis Nabi larang Ali poligami. Oh, siapa nak poligami loh ni? Ulama-ulama membahaskan -ulama masalah riwayat memang riwayat sabit tentang masalah Nabi tak tak terima anak Nabi saw. Fatimah itu untuk dimadukan dengan Fatimah binti Abdullah anak Abdullah di atas beberapa perkara pertama kita pun tak tahu keditilan maksudnya riwayat hadis Nabi ini ada dia tak mungkin boleh kontradik dengan nas Qur'an. tapi riwayat ini secara, sebahagian di, sebahagian riwayat itu diruayat dengan makna maksudnya rawi cerita sejauh mana ketepatan lafaz Nabi itu Allah Ta'ala alam kita anggap sahih dan kita katalah kita terimalah lafaz itu sebagai ia cepat di atas berapa keadaan pertama Ali tak kaya jadi untuk mengendalikan dua orang isteri dalam keadaan kehidupan Ali itu mungkin di sudut itu maka Nabi tak bagi dia cuma orang timbulkan kena Nabi kita tak mungkin berhimpun anak musuh Allah dengan anak Nabi Allah Rasulullah perkataan ini sebahagian bincang kerana Uh, walaupun dia anak musuh Allah tapi dia beriman uh, anak Abu Lahab ni tak payahlah orang tetap bapak dia tu tak de, tak ditimbulkan lagi lah sebahagian pengulas hadis menyatakan bahawasanya Nabi bercakap dalam konteks perasaan Nabi perasaan Nabi mereka contohkan benda lain mereka contohkan bagaimana anak angkat kepada ummu salamah yang mana nabi pernah kata kau kah tak besar-besar budak ni dalam hadis riwayat muslim jadi dia mengadu kepada ummu salamah nabi doa dia tak besar nabi kata kau tahu tak wahai ummu salamah siapa saja yang aku doa kepada dia sesuatu yang bukan hak dia maka sebenarnya aku minta supaya Allah berikan kepadanya sedekah dan kebaikan maka inilah mungkin Nabi sebut dalam keadaan menjaga perasaan Fatimah ini sebagai jawapan lah mungkin kita tidak selesa dengan jawapan ni nak jaga perasaan Fatimah kerana hakikat nasnya dia boleh berkahwin tapi saya rasa mungkin Nabi SAW melihat masalah yang lain lah pertama Fatimah kemudian keadaan latar Ali dan kedua ialah kemungkinan juga Nabi tahu tentang isteri Ali ni apa yang Nabi tak habak dan lain Mungkin Allah Alamlah Di atas kerana Nabi lebih tahu Kita tahu Nabi takkan silap Tapi teks tu yang sampai kepada kita tu Kadang-kadang dibincangkan hmm. Memang ada hadis tu lah. ha, Dia kata Sebab yang Ali tak mampu ha? Sedangkan ramai orang yang kahwin boleh Al-Nabi sendiri pun kahwin Dan ramai orang kahwin Dan Ali pun lepas tu pun dia kahwin Cuma Nabi tak bagi dalam konteks Fatimah Sebab yang kata kerana keistimewaan Fatimah Sebab yang kata kerana layanan yang diberikan oleh Fatimah itu sudah memadai dan berbagai-bagai jawapan